Get to the chopper! Hej och välkommen till filmpodden nummer 74. Tjena Gustav. Hallå du Per. Och tjena Amanda. Hej. Nu, vi börjar med jobbintervjun eller? Ja, Gustav... vi måste ju lära känna Amanda så då är det bra att Precis. köra igång med en gång. Gustav förklarar förklara reglerna va? En... Eh, ja, jag kan förklara reglerna. Det är så här att du ska inbilda dig, eller inbilda dig, <laughs> låtsas att vara en eh, karaktär från en tv eller film eller ja, något sånt. Och så ska du genomgå en jobbintervju med Per, som den personen. Okej. Okay. Och så ska vi gissa vem det är. Men då är det en fiktiv karaktär bara som jag drar. Ja, precis. Mm. Okej, okay. visst. Har du tänkt klart? Jag har tänkt klart. Gött, då kör vi. Tänkte dig nu att du söker jobb som lejontämmigare. Varför har du sökt detta jobb? Ja, alltså jag är väldigt tålmodig och jag är väldigt bra på att städa. Ge mm. en kort beskrivning av ditt cv- ja, som sagt, jag är väldigt bra på att städa. Jag eh, städar väldigt ofta och väldigt mycket. Och eh, städar hos väldigt ansträngande personer. Mm. Mm. <hör> Vilka är dina syrkor? Jag är väldigt eh, flink och snabb. Och ofta så eh, kommer folk inte undan min städning, helt enkelt. Gillar du mjölk? Mm. Ja, jag gillar en <laughs> Vilka är dina svagheter? Jag är lite socialt obekväm. Så jag passar kanske inte jättebra i sociala stora situationer. Därför kanske ett lejon är väldigt bra att försöka tämja. Slipper jag, slipper jag prata med det. Ja, precis. <laughs> Hur skulle dina arbetskamrater beskriva dig? Lågmäld. Bra på mitt jobb. Mitt förra jobb som städare. Precis som tidigare, väldigt flink och snabb och får jobbet gjort. Mm. Hur tillförlitlig är du? Jag är väldigt tillförlitlig. Och mm. eh, framförallt så skulle jag väl säga att jag, med de få personerna jag har kontakt med, eh, blir väldigt eh, lätt lättanförtrodd saker. Ja, verkligen. Vad motiverar dig att göra ditt bästa? Oj, vad motiverar mig att göra mitt bästa? Ja, alltså jag, jag vill ju väldigt gärna göra mitt bästa så att jag kan ha, ha tillräckligt med pengar för att sköta min planta <laughs> Du vet Gustav? Uh, nej Jo, ja, Om inte jag har fattat fel så har han en, lit, en han får en kompis en liten tjej Ja, det stämmer bra Ja. Vet du nu då Gustav? Nej ja, Då säger jag, det är Leon Ja, ja det Jaha, är det Ja, såklart <laughs> jag jag, jag, jag snurrar in alldeles mycket på det med städandet Ja, ja det är ju en grej som han eh, som han kör med i filmen också, att han kallar ju sitt eh, lönnmördande för städning, helt enkelt ja, His quitting mm. Då tar vi lite personliga frågor till dig då istället mm. Vilken är din favoritfilm och varför? Oj, det är ju jättesvårt, men Leon precis som jag nämnde Tycker jag ju väldigt, väldigt mycket om. Mm. Eh, framförallt för att jag såg den hyfsat tidigt. Sen så såg jag om den för ett tag sen och den var den inte lika fantastisk som, eh, som den var då. Ja, vi gjorde samma sak faktiskt. Ja. Ja, det, det är som du säger. Den är bra men den håller inte riktigt. Nej, men exakt men minnet av den är bättre än fel, själva filmen i sig. Men det är jättesvårt. Det finns så många bra filmer. Jag brukar ofta säga No Country for Old Men. Den gillar jag också mm. otroligt mycket. Mm. Mm. Mest för dess obehag. Javier Bardem gör ju en väldigt obehaglig karaktär som är så otroligt minnesvärd. Så det är nästan löjligt. Den håller för oss se om. Det gör den. Jag har sett om den ganska många gånger. Jag höjde inte till så när om den senast så... Det är ett bra betyg. Mm. <laughs> ja, det är ett bra betyg. <laughs> faktiskt. Uh, favoritmat? Hmm. Jag får nog säga lasagne där faktiskt. Det, det är lite mm. tråkigt, men det är en sån här grej som jag oftast, eh, när, när jag äter ute och äter på ett nytt ställe som har lasagne, då testar jag alltid lasanien. Okay. Så jag får, jag får nog säga det faktiskt. Mm. Det är en sån sak som jag aldrig har ätit ute faktiskt. Jag Nej, inte jag heller. Men när jag var liten så gillade jag inte lasagne. Det var något med skolasanjen som hängde i det. Men sen så har jag... Ja, men är ju sliskig och schabbig och så. Det ska ju vara mm, mycket bechamel och mycket gajs. Den kommer ju från, kommer från Pers granne, Davgård. Okej. Okay. Ja, <laughs> precis. <laughs> mm. Mm. Va, vänta nu, jag slutar slutat en fråga. Jag glömde av vad det var. <laughs> uh, vilket är det bästa lasannestället där du bor? Oj, alltså jag är, det är ingenting så här jättenära som jag känner det, eh, riktigt fantastiskt Däremot så eh, brukar vi resa väldigt mycket till Italien för eh, vi ska mm. även göra det mm. nu i sommar Och eh, ett ställe som vi firat min födelsedag på väldigt mycket som heter Alpostiglione Som ligger i en liten stad eh, som heter Corle i norra Italien Där har de magisk god Vilken sorts lasagne ska det vara då? Ja, det, är med, det är nötkött, helt enkelt. Mm. Sen så vad fanns... är den heter det? Al eller vad heter det? Ja, exakt. Sen så fanns det en mm. restaurang i Allingsås innan där jag kommer ifrån som hette Lindgrenskrog, men den finns inte längre med oss. De hade också väldigt äh. goda lasagne. Mm. Mm. Skostorlek? 38. När vaknade du idag? Jag vaknade halv sex. Jag är en sån här tidig vaknare. Som vaknar mm -hmm. av mig själv och sen så ligger jag förnula lite så kanske jag ja, mest ligger och pillar navelud en stund när jag bestämmer mig faktiskt för att göra något vettigt. Ja, det är rätt vettigt det också. Ja. ja, jag hade feber i barnen idag så vi såg till klockan tio allihop. Vad oh, skönt. Oh, Eller ja, det var det var plus gud. och minus på en och samma gång. Ja, ja precis. Mm. <laughs> hur, vaknar, hur, hur vaknar man en zombie? Hur dödar man en zombie? <laughs> jag har ju spelat Walking dead säsong mm. två, väldigt nyligen eh, så då fick jag ett väldigt bra tips om att sparka på knäskålen och sen eh, dra en, eh, ett objekt rakt in i hjärnan på zombien just det, smart eh, mm. då var vi klara med dem ja. Va, nu har inte jag kollat upp Björns här. kommer du ihåg vilken det var? som vi, ja det var Guilty ett Pleasure var det ja. ja vilken film eller tv-serie är din Guilty Pleasure har vi ställt då till våra lyssnare eh, och eh, då har vi fått följande svar Peter Eriksson svarar Big Brother Skulle jättegärna se om alla, säsong se om alla säsonger Från Linda Rosing året och framåt Nej, men Peter Men då skulle jag behöva, <laughs> behöva skämmas i För mig själv på kuppen eh, Johan Andersson säger Glee Tom Gruner svarar också Big Brother Babette Tilqvist volle eh, Jane The Virgin Ariana Ambranell Säger The Sausage Party uh, och Ependima Louise svarar Sakura Killers okay. Som jag inte vet vad det är men. Uh, Vi ställde frågan två omgångar Så det kommer en omgång till med svar här Och då svarar Ariana Brunnel igen <laughs> uh, Måste nog lägga till Den norska serien Skam också pinsamt besatt av den serien Och William Men har inte hon en sambo eller? <laughs> Man kan Va, väl ha inte. en sambo ändå Ariana. bara jo. <laughs> Ja Ja <laughs> Jag, också, jag blir också lite betöttad i Viljan, får jag säga. Eller Wilhelm? Eh, ja, Johan Welandes var första Die hard och kanske tre och fyran också. Mikael Blomgren säger Love Actually. Och Björn Bergström säger Kar för sin kilt. Det är <laughs> rätt spännande. <laughs> mm, ja, jag känner bara en titeln kvar för sin kilt, men det var nog någon, det var någon serie som gick för. Jag mm. tänker bara på Katt för sin hatt i Aristocats <laughs> <laughs> Ja. Ja, det var de. Peter vi från Nydishöda några... och Tom från styrkorset som vi säger också. Mm, det är en superbra man säga. podcast. Fantastiskt. Mm. Har vi några guilty pleasures? Ja. Mm -hmm. Det skulle jag vilja säga. Jag, mina kära kollegor och vänner från spelhjälpen som har kultur, kulturministeriet podden mm -hmm. De hade samma tema och då skrev jag The Best Man som den heter. Det är en film med. Stuart Townsend. Och jag sitter och fånler hela filmen och sen så kommer jag på mig själv och sitter och skäms lite över att jag tycker att det är så otroligt fint och mysigt. Jag är inte egentligen en, en romkomperson Sådär. Nej. Eh, utan jag, jag gillar väldigt mycket, mycket djup i filmer. Men eh, ja, den, den fångar mig på något sätt. Den är väldigt charmig tycker jag. Men jag skulle... Ja, det, det krävs rätt mycket som ett sånt här segment för att faktiskt få mig att erkänna det. Mm. Och sen så kollar jag Orimligt mycket på Project Runway ja, Men det är ju bra på riktigt Eller Jag har ju kollat på det också förr Jag älskar ju Kläddesign och har faktiskt studerat Textil, mod design ett år På gymnasiet innan jag bytte till media mm -hmm. eh, Men jag, alltså, jag har kollat Alla säsonger, vissa har jag kollat två gånger Och sen har jag kollat på alla spin-offs ja, det, det är lite Det kryper lite längs med ryggraden på mig När jag erkänner det faktiskt <laughs> Ja men det ser du nog inte göra Nej. Har du någon, här? Vi, vi är ju män av åldrar, jag säga, så vi skäms väl inte för någonting riktigt, eller? Nej, men det är lite så. Jag, det mesta jag kollar på, det och, och, och, som jag tycker är bra, det tycker jag är bra på riktigt. Men jag kan säga att jag har skaffat mig en lite av en guilty pleasure här på senare tid. Mm. Och det är ju amerikanska The Office. Just det, ja. det är, som jag pikade dig för. Ja, och anledningen till att det är lite guilty pleasure är för att jag är superfan av brittiska serien. Så det är ju, man skäms ju lite när man sitter och kollar på den amerikanska. Men nej, för jag var ju sjuk i förra veckan och då kollade jag på 50 avsnitt på två dagar. <laughs> Herregud. Oj! För då var det så här, det var lagom för vad min hjärna orkade med då, att ligga och titta på i soffan. Jag orkade inte ta mig an någon djupfilm eller så där, utan det fick bli det då... Och sen har jag kollat vidare så jag har kollat på halva, halva serien ungefär. Alltså jag har mm. nog bara sett något, ett halvt avsnitt kanske, men mm. jag vet inte, jag, jag är lite negativt inställd till så här amerikaniserade avarter. Till exempel, mm. Jag älskar ju brittiska The Office också och jag mm. blev otroligt negativt inställd när den här filmen Min pappa, Tony Erdman skulle bli mm. amerikansk ja, version ja, ja, med ja, mm. Jack Nicholson i huvudrollen. Mm. Då kände jag bara att måste Jänk göra någonting av allting. Låt det vara bort med tassarna. Jag håller ju med. Jag har varit för på undertexter liksom. Ja, det klarar ju inte amerikanerna av. Nej, inte alls. Jag kommer inte på någon. Jag tänker så det knakar. Du skäms inte för något, Per. Jag försöker inte göra det. Amanda, du som gillar brittiska Office, har du sett nya David brent filmen eller? Jag har faktiskt inte gjort det. Nej. Han har kommit upp på Netflix nu, så... Jag måste ju ta tag i det, det känner jag. Jag älskar ju The Office. Men samtidigt som man tycker att det är fantastiskt roligt så det finns ju ingen som får det att bli så dålig stämning som David Brent. Nej, verkligen inte. Han är ju mästare på det. Ja. Man sitter ju och får dålig stämning själv och typ gömmer sig under alla soffkuddar och mår jättedåligt så fort han är i bild. Ja, det är gott om sådana stunder i filmen också. Mm. Oh. Men, är det samma i den amerikanska? Nej, eller vad menar du? Jag uh, uh, men att han är skämsig, skämsig. Uh, ja, han är ju, <laughs> ja, han är ju superjobbig där också mm. Men vad var jag det som spelade huvudrollen där? Ah, Karin. Karin. just det. Men han är ju det bästa männen tycker Jag Jag mm. hade varit ett jättefan av honom Men han har gjort några bra roller faktiskt mm. På senare. till exempel I The Big Short Jag tyckte han var väldigt bra faktiskt Ja, så han är väldigt bra i Foxcatcher också Okej okay det är helt, en helt seriös roll. Ja, det är väldigt sällan det är det annars. Mm, ja. Han är mest arg. Per, vart är vi någonstans? Vi är på antingen lyssnabrev eller nyhetsinslag. Det beror på lyssnabreven. Ja, vi, har ju, vi har, fick ju ett lyssnabrev. För vi fick ju en uh, liten... Uh, när vi var och livepoddade. Mm. Vad konstigt, det känns ju inte att podda inför publik, Per, eller? Ja, det känns rätt gutt faktiskt. Nej, eller, eller så var det tvärtom. Det kändes <laughs> det <var> konstigt. <laughs> <laughs> ja, uh, jo... Vi träffar ju Björn, mm. brorsnor, eh, och, och han gav oss en film som vi fick se om vi ville. Mm. Och då skickade han en liten mejl för att förklara historien bakom. Just det, jag var mm. det. Du har sett den? Ja. Va? Jag har inte sett den här nu. Men Per. Ja, ah, du får komma hit med skivan. Fick vi bara en? Ah. Aha, okay. <laughs> ja. Jaha, okej. Då så, det får vi göra sådana här. Eh, Hallåj. Tänkte jag kanske borde förklara grejen med grejen. Kanske jag borde förklara vad grejen var med filmen. Ni fick en kopia av i söndags. Those Magnificent Men in their Flying Machines och så vidare. Den heter någon, ännu längre titel men då har jag inte springa och hämta och kolla vad det var. Eller Dessa fantastiska män i sina flygande maskiner som jag tror titeln var när jag och Syran spelade in denna film på VHS från tv någon gång i mitten av 80-talet. Utbudet då var ju inte lika stort som nu och man tog ju chansen att se nästan allt man kom över. Filmen är väl egentligen inte jättespeciellt men eftersom vi såg den, med så, såg den så många gånger då så har den ändå fastnat på något sätt. Det är en bra matinerfilm som gör sig bäst en slö dag. Tempo till filmen är väl som man kan vänta sig av en äldre film. Den driver ganska mycket med olika nationaliteter och deras påstådda egenheter. Kanske inte helt PK men jag tycker i alla fall att den är charmig. Just det. Eh, vänta, nu så vi se. Det tar vi inte. Ja, och glöm inte att hålla utkik efter Benny Hill och sjunga med i den grymt katsiga låten. Den sjunger vi ofta med i Back in the Day. Gjorde du det, Gustav? Those magnificent, Those magnificent men, men in, in the flying machines, the ah! They go up to the up up, they go down to the up um, down. They enchant all the ladies and steal all the scenes with their up to the up up and their down to the down um, down. Up down, flying around, looping the loop and defying the ground. They're all frightfully keen. Those magnificent men in their flying <laughs> den är väldigt catchy. Eh, Mycket vackert. Den här var ju charmig alltså. Det är riktigt matinéfilm Och eh, vad jag tyckte var häftigast med den var alla stunts. För det, de har ju alltså byggt, måste de ha gjort, byggt riktiga sådana här jättegamla flygplan. Sådana flyger omkring med och kraschar med och allt möjligt. Okej. Okay. Så det är en rätt imponerande film faktiskt. Mm. Sen var den lite väl lång. Och... Eh, Jag höll kanske inte mitt intresse upp riktigt hela tiden, men en ganska trevlig film. Men sen det här med att de driver med nationaliteter och att det inte var helt PK, jag tyckte ändå att det var, det var ganska harmlösa grejer. Mm. Så det var inget som man behövde störa sig på direkt. Ofta ser sådana grejer när man gör det på en rimlig nivå eller med tillräckligt mm. bra komisk timing så fungerar det Ibland så kan det ju vissa sådana mm. grejer bli plumpt, men gör man det rätt och man är skicklig så mm. brukar sånt kunna fungerar bra ändå. Och sen är det inga direkta minoriteter de driver med som italienare, amerikaner och britter. De klarar nog av att bli lite drivna med va? Ja, det kommer ju inte påverka dem så vidare mycket. Det går precis. nog vidare, tror jag. Ja, jag tror det. När <laughs> ja, var filmen ifrån, tar vi det? Eh, 80 nej, det va? Nej, det är från 60-talet någon gång, tror jag. Oj, var det jag som hörde fel här? Jag tror inte jag... Nej, vänta. Nej, han spelade in den på 80-talet. Ja, ja. Han spelade in den då på VHS. Ja, ja. Då förstår jag. Är det jag som, som är väck här? Det är nog ha ihop. Jag kan kolla... Den är från 65 och den fullständiga titeln är Those magnificent men in their flying machines or how I flew from London to Paris in 25 hours and 11 minutes. Oj. Det är ingenting man säger fort tio gånger. Nej. Nej. Så vi hoppar vidare till nyhetssynslag, eller? Ja, det ja, kan det faktiskt. Lite Oscars sånt, eller? Ah, sånt ja, sånt. <laughs> Sist kan inte vi med, gör vi det? Nej, ja, jag vet inte. Har du några? Nej, jag har inga nyheter. Ja. Eh, 30 maj kommer House of Cards. Säsong 5, va? Mm. Har ni, är ni up to date? Ja, jag har kollat på allt. Har du kollat, Amanda? Jag har inte kollat på House of Cards. Jag har skaffat, jag tror att det är första och andra säsongen, men jag har inte att ner mig i det jag alls. Jag vet inte aj, varför. Aj, jag har inte haft tid för det. Vissa grejer Nej. gör man ju bara inte. Eh, av någon dum anledning. Det är som eh, <hör> spelhyllan som bara växer och <hör> det känns som att eh, den växer fortare än man spelar klart spel. Sjämsögen mm. menar du? Ja, skämshögen, precis. Skämshögen eller? Eh, nu ska vi se. Eh, Skämshogen.wordpress.com eh, tror jag att det är. Så var det. Ja. Får ni gå in och kolla på Amandas blogg? Mm. Bra ja, men det börjar ju bli ganska mycket uh, att ta igen också. Ah, liksom, är det är liksom uppe på femte säsongen. Ja. Då kan det bli ännu svårare att ta sig andra, kanske. Jo, men exakt. Ja. Mm? Kenia Berries Red... Nej. Kenia Berries Redoing White Men Can't Jump. Kenia Berries. Ja. Mm -hmm. Ja, det vet jag inte ens om det är, faktiskt. Ah. Välj utveckla. Kenia Berries. Det är ju Gustav. Ja, Kenia Berries är alltså en... Uh regissör ja <laughs> som ska jag göra en remake på på White Man Cant job. Det var det, det var den bästa utvecklingen. Ska Vi hoppa vidare till <laughs> nästa. <Den> <laughs> hoppar vidare till nästa. <laughs> Jake Gyllenhaal och Jessica Chastain kommer att spela i Division. Okej. Okay. Det är det stora namnen då? Division är det TV-spel. Ja. Så det ska bli ja, de TV-spel eller ska de göra en film? Nu pratar ni ju båda två. Ja. Domarna först. Så det blir alltså spelfilm av spelet. Ja, vad jag fattar som så ska det bli det. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja, det är mycket sånt på gång har jag hört. Vilka ja. sa du? Jake Gyllenhaal och Jessica Chastain. Mm. Det blir större och större namn och så spelen, jag hoppas att storyn håller. Mm. Alltså jag har inte ens eh, velat kolla åt Assassin's Creed-håll, för jag tycker Nej. att det Nej, verkar vara crap. Japp. <laughs> Jake Gyllenhaal har gjort spel film på spel förut. Mm, Prince of Han... Persia. Just ja. ja, då har jag Men grejer. och grejer <laughs> ja. Jag gillar jäken är... ja. Ja, ja, han är bra Men den har ju för mig det var rätt bra Jag har inte sett Star Wars, The Last Jedi mm. Mm. Det är passande eller? Är de två ja nu? men det, är... Va? Luke är det de två nu? Luke och Rey Men du har väl sett förklaringen på det där eller? Uh, nej Det står ju till och med i den här gula texten i början på The Force Awakens Så står det ju vem The Last Jedi är Ja, oh, det är ju han då Det är Luke. Men det borde ju vara hon också, Ray. Ja, det får jag se. Det Utom känns som att. The Last Jedi. <laughs> For the Last Jedi, ja, precis. Men det var ju, jag, jag har sett många diskussioner där, till och med eh, diskussioner om Jedi, att, att det är liksom plural. Har ja, du mina så, Ja, det såg jag också på Twitter, tror jag. Någonting om. Mm, att det heter samma sak i singular som i plural. Men sen så såg jag någon som löpte att det står ju till och med i förtexterna till. The Force Awakens, att de ska hitta The Last Jedi, Luke Skywalker. Okej, okay. det var ett häftigt namn. Mm. Absolut. Francis Ford Coppola vill göra ett spel baserat på Ap Apocalypse Now. <laughs> mm. Mm. Kommer du börja spela, Gustav? <laughs> ja, kanske måste göra det här då. <laughs> Spännande spel. Ja, det kan nog bli häftigt. The Flash, manuset där Det skriver de uh -huh. om helt och hållet från början Det gör de ju alla såna här DC-filmer nu Ja, förstås. de var nog panik där tror jag Ja Stackarna Ja, för vet du, Ben Affleck har ju hoppat av som regissör till The Batman Precis Det var verkligen en film som jag inte intresserade mig för alls Trots att jag verkligen men älskar jag, Batman Jag gjorde ju det när han var på men För han är bra regissör tycker jag mm. Han är väldigt Fast bra så, regissör regissör, regissör. Ja. <laughs> Å andra sidan så verkar det som att uh, Matt Reeves hoppar på istället. Och han är han, han är bra. Men ja. han har gjort Cloverfield och Let Me In och Apollos uh, planeten här senaste. Mm. Vad är Dawn of, of the två, Planet två of the Apes? Uh, då, Dawn och War här nu som kommer Okej. Okay. Matt Reeves. Vi håller tummarna i alla fall. Ja, vi får väl göra. Jag gillar också Batman. Mm. Uh, när DM, DXM visas, ska man studera tusen i hjärnor med kognitiva band för känslorna så de kan se hur känslorna är och sånt? Jag fattar ingenting av det du precis sa. <laughs> uh, DX, när DXM visas. Ja, uh, det är en film. Uh -huh. När den visas på bio ska de uh, sätta band runt huvudet tror jag. Eller någonting som mäter känslor och serier. Det kan de försöka med på mig. Det är ju rätt häftigt ändå tycker jag. Även att det känns lite overkill. Men det känns ju som någonting man borde göra på någon form av specialföreställning. Det är väl ingenting ja. man direkt gör i en vanlig biosalong. Nej, nej. De, de här är nog special. Nu <laughs> får du vara förberedd på det kanske. <laughs> ja. du, ja, vi kör inga tredjeglossögon här då. Här får du ut band för huvudet. Du ska få en väldigt speciell mössa. <laughs> en <Foliehatt. laughs> Det var det som jag såg den där killen som testade eh, och köra CD-film ja. utan, utan d glasögon som hade några slags nervimpulser på ögonlocken så de blinkade i takt. Så här hundra gånger i sekunden. Jag, jag såg den sen efteråt med den. Det var ju hemskt. <laughs> <laughs> ja. Ögonen bara fladdrade på den. Mm. Eh, Nicole, Nicole Kidman och Jahaya Abdul Maten 2 hoppar på Akkumarena. Nicole Moder och Jaha Skurk. Mm. -hmm. Alright. Vi hoppar vidare. IMDB ja. stänger ner sitt diskussionsforum. Mm. Har jag inte besökt alls faktiskt. Nej, inte jag heller. Ja, jag har använt mig av det någon gång, men det var länge sedan. Ja, jag brukar hålla mig ifrån det. Eller lite inne på forum, forum i allmänhet. Aha. Precis. Ja, så Det fredag Fredagen 13:00 läggs ner och Paramount. Mm -hmm. Den rebooten. Men det här är ju ja. att Warner Bros och New Line Cinema kan ta upp den igen. Mm -hmm. De som gjorde den från början. Alright. Mm castlevania serie på gång till Netflix. Spel ja. Ska det vara eh, tecknat eller? Nej. Jag har ingen aning faktiskt. Det har nog inte sagt än. Nej. Kevin Smith jobbar på Jay en Silent Bob-reboot. Mm. I don't know. Ja, jag vet inte heller riktigt. Fast... Jag är inte så Kevin Smith-fan alltså. Han har gjort ett dipp nu tror jag. Ja, fast jag har aldrig riktigt gillat honom. Jag, jag har varit fan för att han sålde alla sina serietidningar och köpte en videokamera och spelade in en film. Mm. Det är imponerande. Det är dedikation på hög nivå. Ja, verkligen. Mm. Fasten The Furious blir arena-stundshow. <laughs> det låter livsfarligt. Ja, det är nog livsfarligt. Ja. Stranger Things kommer hålla, hålla på i fem säsonger. Sen eh, avslutar de. Mm. Så det är ju bra att de har ett slut i alla fall. Sådana ja. där utrop har man ju hört förut, känns det väl som. Ja, det har man ju ja, i och för sig. Då har du helt rätt i. Sen snart är vi på femtonde säsongen eller någonting. mm. mm. Jag, tror... jag ser fram emot kommande säsonger i alla fall. Ja, tror ni håller i fem säsonger då? Ja, svårt att säga. Jag tyckte det räckte med en egentligen. Mm. Jag är en sån här dålig människa, så jag har ju precis skaffat Netflix. Så jag hade tänkt att börja se det ja, någon gång i dagarna. Kolla mm. på första säsongen. Men den har mm. ju blivit väldigt eh, överhypad, så jag hoppas att den håller hypen. Sånt är farligt. Ja. Verkligen. Jag tycker den håller hypen. Men... Ja, jag också. Nu hyper vi den med mer. <laughs> Tack för hjälpen. <laughs> nej, men jag vet att det var väldigt många som hypade upp skam till exempel. Och jag kan mm. bli väldigt anti av sånt. Mm. För det var folk som tyckte att det var det bästa de har varit med om sedan de föddes ungefär. Ehm, mm. Och jag vet inte, jag, jag har sett första avsnittet för att jag blev illa tvingad till det. Och så här, nej, ja, det är väl ännu en tonårsserie. Bara det att den är på norska. Ja, <laughs> så kände jag också för sig att det första, säsong, äh, första avsnittet. Nej, mm, men jag testade det till. Sen så var jag fast. Jag tycker att det första är det sämsta avsnittet. Ja, det det mm. är i alla fall lovande eh, om det är så. Mm. För jag är inte pepp på mer. Nej, det är svårt sånt här. Ja. Jimmy Wee tar över rollen som r Dito. Jimmy Wee? Ja. Mm. Lars von Trier utnämmer Trump till Råttkung och inspiration för en ny film. <laughs> det var lite <laughs> roligt i <att göra. laughs> Mm. HBO:s spel. Oj, förlåt. Kör om man där. En skit ska skit ha, så jag. Ja, faktiskt. Mm. Mm. HBO gör spelfilm om skapandet av Gudfadern. Aha. ja. Mm. Det, det är lät lite spännande. spännande. Ja, faktiskt. Ja. Så, det var nyheter. Ja, det räckte eller så. Ja, det var nog ett glapp där. Mm, precis. Uh, jag har nog inga. Det är väl det här med Oskarstom, men. Uh, nej. Sånt håller vi på mig. Vi pratar lite om det efter sen när det är avklarat. Ja, eller får de lyssna på Filmmedics nästa avsnitt? Mm, det kan de mm. göra. För de går lite mer djupare in och kollar på alla filmer och sånt där. Så. Ja, det kommer det snart, va? Ja, det är jag, antar jag. Ja. <laughs> <Gött>. <laughs> Övrigt? <clears throat> Övrigt. Martins filmkort? Ha... Nej. Inte Martins filmkort? Nej, just jo, det. Men jag om det om ni pratar lite kan jag gå och hämta ett Martins filmkort. Alltså... Råta på lite, ni. Ska Gällan... upp till vinden? <laughs> Vi fick en, om vi lyssnade, med vän Martin här, så fick vi ett sån här spel med frågor. Okej. Okay. Så då så vi tävla roa lite. Jaha, åh oh, nej. Ja, de är jättesvåra frågorna. Och jag är så, jag är så dålig på sånt här. Var här, just då vi har asfra. Oh, vi hade faktiskt en kväll där vi spelade ett, jag tror det bara hette filmspelet eller någonting sånt. Mm. Då spelade vi lag Det känns alltid betryggande för då kan man diskutera Fram ett svar och slipper man sitta där Och se dum ut själv Ja precis Nu är jag tillbaka hej, hej, hej. Hej. För, um, Vi kan ju bara passa på Att be Martin om ursäkt Att vi glömde bort det här segmentet När vi livepoddade mm. I all uh, stress som det innebar Att podda live uh, Men vi kör vidare nu I alla fall mm. Och um, Så jag bara hitta en bra här. Um... Han läser upp frågan och så ropar vi i vårt namn. Precis. Jo, ja. Det ja. ska vi prova. <hör> första första frågan är citat. I vilken film konstateras följande: God is dead, Satan lives. Pass. Nej ledtråd. Väldigt mycket syssor. Ja, ha? verkligen. <hör> <hör> En ledtråd. Mm. Uh, den är från 60-talet. Är det 60 en axelfilm? Nej, eller ja, det är det kanske. Men... Hur lär citatet igen? Uh, God is dead, Satan lives. Från 60? Av Roman Polanski. Jag är som en väldigt ynklig 90-talist nu, faktiskt. Jag känner mig som en väldigt ynklig 70-talist. <laughs> <laughs> ja, ni har nu hört talas om den i alla fall, tror jag. Ska jag säga det? Ja, jag gjort Jättegärna. Rosemary's, Rosemary's Baby. Ah. Ah, men, ah, ja. Ja, men... Ja. Festivaler och priser. För vilken film har Mel Gibson vunnit två Oscars för både eh, bästa regissör och bästa film? Per. Mm -hmm. Det måste ju vara Braveheart. Det måste det. Dang it. Karaktärer. Patrick Dempsey's karaktär har två yrken i Loverboy från 89. Nämn minst ett. I Loverboy? Mm. Du är ju inte trädgårdsmästare i alla fall. Nej. Jag har ju inte <laughs> sett den här. Nej, inte jag heller. <laughs> Varför räknar du bort det för? Vad sa du? Varför räknar du bort just det yrket? Ja, men vad heter den? Can't by my love. Va? Jag är inte Ingen lite trädgårdsmästare där. Ingen aning om vad det är. Sa du att den heter loverboy? Ja. Då skulle man kunna lista ut, ut ett av yrkena. Jag tänker ju typ bara manlig prostituerad. <laughs> ja. Var det rätt? <laughs> <laughs> Fast Giggolo står det här, men... Han var alltså pizzabud och gigolo. Samtidigt. <laughs> ja, tror du Ja. Man blir ju hungrig, eller vad säger jag. Ja, man, blir det. man får en bonus, helt enkelt. <laughs> ja, det <precis. laughs> eh, Popcornkategorin. Hur många polisskolanfilmer finns det? Per. Mm. Sju. Ja. Uh. Jag hade tänkt att dra en gissning där. Det var ganska så konstigt att det var, det var väldigt nära. Mm -hmm. För då ja. var det polisskolan sex och sen polisskolan in Moskva va? Ja. ja. Eh, skådespelare. Skådespelare. Vem spelar hon som Will Hunting prioriterar över matematiken? Jag har inte sett den här. Mm. Det bröts för mig, jag hörde inte frågan. Åh, oh, då är jag chansen. Mm, ja. <laughs> Inget googla nu där. Vem spelar hon som Will Hunting prioriterar över matematiken? Jättemycket syrkor igen. Mm. Hörde du inte den här gången heller? Jo, jag, jag hörde, men jag vet jag inte. Aha, okay. Hon hörde inte första <laughs> <Ja>. gången heller. <laughs> eh, Då var det alltså, ska jag säga det? Ja. Mini Driver. Mm. mm. Svensk film. Vilken animerad film av Per Olin är baserad på en shakespeare pjäs Åh, Per. Resan till Melonia. Ja, men Åh, läxorna är ju <laughs> Ja. <laughs> <laughs> Typiskt. Mm. Det hade du nog inte körat annars, Per. Nej, det hade jag inte gjort. <laughs> mm. Var det var, det var de om det. Gött. Ja. Det här gick väl sådär, kan jag känna. Så här bra har de aldrig gjort för mig, tror jag. <laughs> men, men visst, Ibland kan de vara svåra frågor. Men visst är det en sån här liten röd och rosa förpackning som heter filmspelet. Ja. Ja, men det, mm. det är en sån eh, som jag har också. Jag har aldrig haft mm. de här frågorna innan. Jäkla osis. Vilken tur för ja, mig. Det Borde plugga nästa gång så jag har läst alla ja. frågor. <laughs> ja, det är det. Komma tillbaka och dominera. Mm. Då får du nog tävla mot Gustave. <laughs> då kör vi för svenska taglines. Och häller jag upp eh, ja, engelska taglines fast på svenska så får ni se vilken film det är. Det är mycket gissa mm. nu Jag måste ju tänka då. Ja. Det är ju hopplöst. Mm. <laughs> Varför är de här? Why are they here? Uh, ja, ja, aha, ja, och så får ni gissa ja, filmen. Det är ju arrival. Jaha. Ja, ja nu, nu var jag med. Jag backar långsamt ut ur rummet och <laughs> jag... Jag... testar igen. Vi har nästa här, men jag vet inte riktigt. Jo, vilken film vilken är det? Jag har inte skrivit ja. av filmen men du kommer på vilken det är. Gå längre. Walk the extra mile. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> uh, gå längre. Go further. Ja, vad bra. Jag kan ta nästa tagline också. Mm. Slutet av jorden innebär inte slutet för oss. Interstellar. Snyggt, Gustav. Då tar vi nästa. Och den här det är, jag är så roligt. rålig på sånt här. <laughs> ja, vi, vi har kommit på det. Gustav, han, är, han har ju lite fördel här. Han, jag har gjort, jag är van. han har gjort 73 stycken. Ja. <laughs> <No. laughs> Nej, 74, <laughs> ja, vart var det? Har ja, men vi? Vi börjar ju inte med det här på första avsnittet. Nej, det gjorde vi kanske inte. Nej. Uh, hämta hem honom. The Martian. Nej. Jo. Jo, det är det. Ja, men jag kommer ihåg det. Att bring him home. Gjorde Nej. det. Och Den här passar ju in på, vad heter den? Vet, det är Prevind. inte så svårt om du, sett, om du har sett posten till den mm. så är det en bild på Matt Amons ansikte och så står det Bring him home med typ meterstora bokstäver. Det gör det nu när jag ser det i huvudet. Men den jag, inte bra på... På, jag har inte ens sett den. Nej. Inte jag heller. Han skallar potatis har jag hört. Det kanske ja. han gör, ja. Det kommer jag inte ihåg. Han odlar potatis här. Han odlar potatis. Men passar inte den på rätt bra in på pray... Saving Prayer Saving... Try'en också? Jo, det gör det såklart. Ja. Det och det är det också Matt Damon. Ja. Som du ska bringa home. Precis, det slog mig också. Vad, vad var det för röd tråd med de här tre filmerna då? Rymden kanske? Ja. Så, fast. Har vi sett några ha? filmer då? Hade du inga Just baklängsfilmer det, du... då? Nej, jag tänkte hoppa dem eftersom du slutade dra in försämrade taglines. <skratt> ja, för jag hade ju en sån uh, snille till segment på livepodden där som heter försämrade taglines. Mm. <skratt> men, <skratt> men nu har jag... <skratt> Men jag har ju inte kommit på några fler. No, jag gör ju lite det misstaget när jag kommer på en ny uh, nytt segment, att jag bränner av allt på en gång. Då får men du kämpa dig till nästa gång. Jag ska förnula lite på det till nästa gång, så får vi se om jag kommer på några fler. Det låter bra. Mm. Jag, jag hoppar in här och säger att jag har sett Player 2 på Youtube. Har ni sett den? Player 2? Ja, det, det är det för något? en jättefin liten historia om en kille, en pappa och tv-spel. Mm. Mm. Mer som har roligt att säga, men det, det är en Det är en kommentar från någonting som de har gjort en Youtube-film om. Okay. Den är nog två minuter kanske. Mm -hmm. Men den var väldigt fin. Player 2. Eller 2. Kan man inte se Player först? Eller kanske, det kanske inte är en uppföljare? Jag Nej, tänker det är som det är spelare 2. Precis. Player 2. Ah, player 2. Ja, Okej, okay, nu förstår jag. Mm. Ja, Aha. Uh, Det var ju bra. Mm. Kör på ner. Har Amanda sett något kul? Som har vi tipsat om? Eller... Ja, alltså, jag har sett ovanligt mycket film i år Jag är väl uppe på 38 filmer Eller någonting hittills Så jag har jobbat hyfsat bra ändå mm. Men alltså, Jag var väldigt svag för La, La, La Land När jag såg den Vill jag ändå påstå mm. Trots att den var lite så över-catchy Men låtarna sätter ju sig på hjärnan Och sen så var den väldigt Den var väldigt fint Regisserad tycker jag mm. man, man håller verkligen tillvara På, på ögonblicken Mm. Ja, jag håller med. Jag tycker den är jättebra. Jag har inte sett den än. Do, mm. mm. Do it. Och sen har jag faktiskt haft en sån här skämmisfilm som jag har velat se hur länge som helst. Som jag mm. har sett för några veckor sedan. Eh, mm. I fadens namn. Jaha, men det är Daniel Day-Lewis. Ja, precis. Eh, jag vet inte om jag har sett den. Jag rekommenderar den varmt. Den var du, det fantastisk. <laughs> ja, man gör ju det. röd ja. text. Ja, den får man då ta tag i. Då. Den har jag lagt kanske också i min skäm skämshög då. Ja, men precis. Den är ju väldigt tung. Så det känns som att man måste välja rätt tillfälle att, uh, att se den. Mm. Men det var väldigt sevärd typisk mm. leapfilm. Mm. Och det är baserat på en verklig historia dessutom. Så ofta så gör det kanske inte riktigt uh, sådana filmer jättebra. Just för att man kanske... Jag vet inte om det handlar om att man följer historien till punkt och pricka att man kanske inte riktigt mm. vågar lägga krutet på det filmiska i frågan. Men Nej. den var fantastiskt välgjord. Och den var... Jag vet inte, man, man hade nästan inte kunnat tro att det var en, en film som, som var baserad på en verklig händelse. För att den kändes väldigt lite dokumentäraktig. Så som, så som vissa filmer tenderar att, att kännas. Utan det var ju mm. mest i slutet som, som man fick veta lite hur det hade artat sig och sådär. Mm -hmm. Ja det är nog dags att ta tag i det då. Gör det det, mm. det kändes som ja, det, det är nog en av mina största filmögonblick Från i år Att äntligen ha mm. avklarat den Och checkat av den mm. Gött Så du tar den emellan Gustav det? Ja det kan jag väl göra Jag såg att Batman The Killing Joke Poppade upp på Netflix och den tog jag och såg Vad tyckte jag du om första det. halvtimmen? Eh, helt onödig mm, Och eh, kändes inte som att den Det kändes som att de hade slängt dit den För att de upptäckte att filmen blev för kort Ja, det var synd som, De behövde fylla ut den För första halvtimmen mina filmen har ju eh, Har ju ingenting med Serieförlagarna att göra Nej, men exakt Nej. Som jag hade på, jag hade den När jag var liten som jag jag, <laughs> eh, På svenska då, men För den gavs ut i ett nummer som vanlig Batman-tidning som man kunde köpa i affärerna. Och det är ju för barn. Då. Ja, Eller? och den här är ju verkligen inte för barn. Det, det är den inte, nej. Jag köpte den faktiskt som, som inbunden kopia på sci-fi-bokhandeln. Men sen mm. så kom uh, gode här Bob från Play Before You Die och uh, mm -hmm. gav mig... Uh, Ett exemplar som man har hittat Jag tror det var på, på Loppis eller någonting sånt mm -hmm. och fick, Så jag fick det i inflyttningspresent I somras oh, okay. Ja det, det var verkligen ett riktigt ja, Det var en riktigt bra present Verkligen mm. fick, fick du en Var det på engelska eller fick du den svenska versionen? Ja, det var den engelska versionen mm, Okej okay. mm. Så då har du två nu alltså, då kan du ge bort den till mig Nej, jag bara <laughs> Nej <laughs> Eh, nej men sen så Sen tyckte ju inte jag riktigt att eh, Sen när han kom igång Och för sen efter Efter en halvtimme så är det ju Mer eller mindre exakt eh, mm. Filmatiserat av serien eh, Men jag tyckte inte riktigt Att den höll heller Hela vägen Det var något sångnummer med där i mitten Som jag inte tyckte var så kul Nej eh, ja, men det alltså, Jag vet inte Det känns som att utdragenheten gjorde att det tappade en lite på vägen och man... det känns mm. som att man var tvungen att bygga upp ett intresse igen för själva filmen. Mm. Det var bra förklarat. Ja, precis. Det? Jag vet inte om det hade varit... Nej, jag vet inte. Nej, men jag satte väl en... Det blev en 3 av 5 till slut. Mm. Och då är jag kanske lite snäll. Nej, men... Ja, något sånt. Jag kommer inte att vara jag satte riktigt. Eh... Mm. Uh... Vad har jag sett mer? Jag såg en dokumentär som heter Sour Grapes. Ja, den såg jag också. Jaha, det handlar om en, eh, en kille som, eh, ja, man inte ska avslöja för mycket, men han svindlar eh, vinbranschen kan man säga. Folk tjänar massor på att köpa och sälja ovanliga viner. Ja, aktionera ut allt eh, riktigt mm. dyra viner till eh, ganska orimliga priser. Mm, han kommer väl på ett sätt att uh, lura dem lite, kan man säga. Ja, minst sagt. Ja, det, är en väldigt, det var en väldigt uh, spännande upplagd dokumentär och så tycker jag. Nästan lite som en, en mysterium, ett mysterium som ska, uh, som löses upp ju längre man kommer in i filmen. Så den tyckte jag var spännande mm. att se. ja Jag hoppar, vidare, med, på, jag hoppar vidare på mm. Assassin's Creed då. Ja, du. Jag var ju tvungen att se lite kvalitetsfilm innan... Uh... Göteborg. Innan Göteborgs <laughs> ja, ja. Så jag mm. passade på att gå på ss Creed på torsdagen nu innan. Mm. Och det var det var... kvalitetsfilmer eller? Nej, det var ju riktigt kass. Jag hade tänkt att precis <laughs> fråga hur dålig var den. Man brukar ofta ja. fråga liksom, var den bra eller så, men jag Nej. kände att jag hoppade och... på den direkt där. Ja, precis. Och de, de, de, får ju, de får ju med sig stora stjärnor nu, för de stora stjärnorna vet ju att sådana, eller, spelfilmer ger pengar nu, antar jag. Mm. Publicitet mm. och allting. Så det blir ju jättekända ansikten och jättedåliga filmer. Alltså det är ju så synd. Jag älskar ju mm. Michael Fassbender och Marion, eh, hur uttalas det? Cotillard tror jag det uttalas. Eller någonting sånt franskt. Mm. Mm. Eh, tycker det är fantastiska skådespelare bägge två, men det är ju det är så låg vattenmärke känns det som. Och det är samma sak som eh, Natalie Portman som var med i Star Wars. Som är, hon är ju en fantastisk skådespelare. Eh, men... Eh, de filmerna är ju inte bra, alltså. Nej. Ja, å, å, lite. Nej. Alltså, det går det går inte att försvara där, dem. Ja. Nej, Per är nedrustad Ja, jag blir jag bli nere jag, tyckte, mm. jag såg om dem för ett tag sedan. Jag tyckte de höll. De, de höll två, den alltså. låga klassen. <laughs> <laughs> det var, var riktigt jobbig klippning i SSL's Creed. Oj. Ja. Man ser dem för framtiden och baktiden, eller... Ja, historietiden nog Så Nej, mm. uh, undvik. Det var mycket mm. hopp, kanske. Kändes som. Ja, väldigt mycket hopp. I, i fighterna också, om man säger det. Okej. Okay. <laughs> nej, hopplös. <laughs> Så, ja, tror jag mig... har att de flesta har ju klagat på det där att, de... att det hoppas för mycket fram och tillbaka. Plus att uh, för liten del utspelar sig i forna Spanien. Där, eller mm, vad det nu är. Precis. Ja, jag vet inte. Ja. Sen tog jag tagen, tog i kragen Nattkalle tog mig i kragen och så drog jag med mig på Resident Evil The Final Chapter på fredagen sen. sedan mm. Ännu mer kvalitetsskydd den, den var lika bra som Assassin's Creed <laughs> <laughs> Men Kalle var kul Det kanske borde ta dig i kragen och se något bra istället Ja, det gjorde vi ju din fina schema på Göteborg Ja, <clears throat> du var inte riktigt nöjd med det heller <laughs> Nej <laughs> ja. De kn knöt ihop det ganska bra I slutet faktiskt. I teoretiskt väl så bra den kunde, mm. men i, inte mer, tyvärr. Jag har ju inte sett en enda recension film Den ja, första är okej okay, faktiskt. Mm. Jag, har du trodde, sett jag trodde att jag skulle få se en riktig kvalitetsfilm en dag, kan jag säga. I The Handmaid. Men det var ju, mm. den var ju också medium kan man väl säga. Okej, okay, den är jag bara. Hur bra om i stort sett? Ja, Jag kollade ju innan vi skulle gå och se den på bio. Och, mm. och den har ju höjts till skjälarna. Jag gav den en 3 mm. av 5. Eh, tror jag. Men mm. den hade väldigt intressant och spännande och välkonstruerad intriger. Men sen mm. blev det en så här bizarret förlåt. Alla asiater där ute, men bizarrt asiatisk. Alltså okay. med väldigt, väldigt övererotisk Och på väldigt märkliga sätt och så var det vissa sexscenare som visades två gånger om i jättelånga sekvenser men från olika vinklar. Och det var liksom, mm -hmm. Man hade kunnat koppla ner filmen för, från 2.24 eller vad den var till kanske 1.50 åtminstone. Mm. Det var väldigt roligt, det var två stycken lite äldre damer som satt bakom mig och mitt sällskap- Vi kanske skulle läst på lite mer om den här Innan vi gick hit <laughs> oh, Vad roligt <laughs> Det var väldigt kul <laughs> ja. Ja, Kul Ja, jag kanske får sänka Mina förväntningar lite grann då. Jag gillar att köra Han har ju ofta lite märklig stämning i sina filmer Men ja, mm. se Har jag sagt att jag har sett Macbeth också? Macbeth Om du har sett, sagt det Ja Det vet jag inte. Jag bara... Vi har pratat om det, ja. Vilken version? Det samma, samma regissör som Assassin's Creed. Ja, precis. Den från 2016. Mm. Måste jag ha missat. Den... Jag, jag måste... vet inte om vi har pratat om den. Jag... Eller kanske vi har. Ja, på jobbet har vi nog gjort det, men inte här. Ja, kanske. Mm. Men jag tyckte inte den var så bra som du tyckte. Jag hängde inte Nej. med riktigt i lingot, säger man det. Ja. Nej, det behöver man ju, det behöver man ju göra. Mm. Eller... De var ju väldigt som jag... Ja. Som jag sa, jag brukar ju ha svårt för det här med Shakespeare-tugget. Mm. Men jag tycker att det funkar i den. Fyra av tio i alla fall. Mm. Och sen såg jag Experiment har jag också sett. Mm -hmm. De, de blir instängda i ett, ett rum. <laughs> Eller tio personer Aha. i ett rum. <laughs> <laughs> det var exakt vad jag tänkte på. <laughs> tio personer går in i ett rum. Och så får några vara vakter Och några vara fångar Ja men den där har jag hört talas om 4 ja. mm. av tio. Uh -huh. Jag betar om några här Vad, mm. vad, vad tyckte ni om sista Har ni sett Sherlock det sista? Ja Nej. tyvärr Ja ah, ah, samma här Sherlock och, är en av mina favoritserier Innan den här säsongen Jag tyckte att ja. den började balla ur lite Mot slutet av förra Men den här säsongen gjorde mig så besviken Jag blev ju bara ledsen ja, samma här. Vi satt som frågetecken här hemma. Alltså, men den blev ju så dum. Mm. Innan så har den liksom varit så här snabb och kvick och smart och intressant och rolig på, på en och samma gång. Men det känns som att det bara blev paj av alltihop. Det där är ju verkligen någonting som bara skulle kapa bandet. Det känns ju som att efter säsong två så borde de bara ha liksom, ja, mm. Mm. dragit pluggen. Ja. Men jag har hört vissa, som, eller flera, som har skrivit, eller hört, sett flera som har skrivit på Twitter, bland annat att, att de var jättebesvikna på första avsnittet men älskade andra. Men det tycker inte ni heller. Första var inte så jättebra, andra var lite bättre, och tredje var ju. Nej, det var pankaka. Ja, jag, mm. jag håller med. Första var så där Det kändes som att jag nästan inte hängde med i det. För att jag mm. tappade intresset. Andra var ganska så okej okay, förutom slutet av den. För jag tyckte att det avslutades väldigt konstigt. Och tredje, det var det märkligaste jag varit med om på länge. <laughs> ja, okej. Okay. Det bälade ur. All right. Har ni mer eller ska jag dra vidare? Jag vet inte om jag har så mycket mer filmer att prata om faktiskt. Har du några mer, Amanda? Ja, oj. Jag vet inte, jag har sett hyfsat mycket... Liksom, japanska animerade filmer det senaste, för jag har fått låna ganska många. Mm -hmm. Så det har blivit mycket... Um, Nej, någon, höjd, någon höjdpunkt utav dem? Då? Princess Mononoke vill jag väl mm -hmm. höja upp, till exempel. Eh, sen så gillar mm. jag Nausica, eh, Of the Valley of the Wind, mm. också väldigt mycket. Mm. Men det har blivit väldigt många. En som jag var, var lite otippad också, som <laughs> jag tyckte var väldigt charmig, det var ju The Cat Returns. Också. Okay. Den var, det var väldigt hög charmfaktor på den. Och den var är det Ghibli också? Uh, ja, vill jag säga. Mm -hmm. okay. Jag gör en liten en smygis här i bakgrunden, tror jag. Kolla det. Mm. Jag får mig att det inte är mer saker, men att det är Ghibli. Nu säger <skratt> jag jättemycket här. Ja. Det är det bästa ordet någonsin, tror jag. Det får man. Nej, jag, jag hittar ingenting. Men eh, från och med nu så är det Sturugibli som är <laughs> <laughs> Ja, precis. Mm. Ja, jag säger att jag har sett eh, Tokyo Gore Police också. Tokyo Gore Police? Är det någonting Där jag har Nej. Jag vet, jag jag Nej. Oh, ja, ja, ja. <laughs> vet inte vart man ska börja. Vad är det? Det var det, sa du. Vad är det, vad ah, är det? Ja, jag blir ju lite handla... rädd. Ja, det, det ska man nog vara. I min... Uh, Det är precis som det låter. En rätt cool tjej med ett, ett, cool, cool ett samurajsvärd som slår skit skiten nu massa folk. Konstiga mm. folk. Vad otrevligt. Ja. men hon gör en rocket jump i början. Ja, det får man plus för. Ja, det får man garanterat plus för. Uh, och mitt i filmen så gör de lite robocop faktiskt. Kör de såna här små uh -huh. reklamfilmer. Uh, okay. ja, och de är de konstigaste någonsin. Och jag tror faktiskt att om Gustav är på rätt humör mm -hmm. så tror jag faktiskt du skulle se någonting i den här. Jaha, ja jag är hyfsat ah. tveksam men ja. Gustav är skeptisk. Ja, <laughs> Lite och han blir ännu mer skeptisk gård. när jag säger 7 av 10. Oj, ja. Ja, vi får väl se om det är något jag tar med an. Ja. Jag pratade om eh, filmer som är baserade på verkliga händelser innan. jag har ju sett Lion också. Mm. På bio Forskars och... nominerad Den var riktigt, riktigt bra Gråtfilm Jag gillar ju gråtfilm Jag är ju, ja, men det jag också. Jag är ju en lipsil av rang Både när det gäller film och spel Och vad tusan den kan vara Böcker också för den delen Men just den, mm. den var Vilket öde egentligen det... ja, Jag har inte sett den jag bara... Men jag vet ju ungefär vad den handlar om Jag har, inte sett. Jag har sett massa Disney filmer. Det är lippfilmer för mig <laughs> jag <laughs> vågar inte se några andra men just när det gäller den här filmen så handlar det om en liten pojke i en liten by i Indien som separeras från sin familj och blir forslad till andra sidan av Indien sedan får man veta vad som hände sen Usch. sådana här filmer vill Nej. Inte jag se använder sig lite av, av Earth och sånt va ja men precis, han blir ju han blir mer eller mindre som vuxen besatt av Google Earth för att hitta mm. var han kommer ifrån. Mm. Mm. Mm. Jag har sett Nina Forever också. Nina Forever? Ja, den kom fram efter jag hade sett uh, Tokyo gore Police för mig. Uh -huh. Och det handlar om en tjej, med en kille, det handlar om en tjej egentligen som möter en kille när de har sex. så dyker han. Vad sa du? Då träffas de <laughs> nej, nej men när hon ja, Men hej hej, hej. <laughs> Kommer du hit ofta eller <laughs> När För den här Ja ah, det här är ju så svårt förklarat Men tjejen Killen <laughs> ja. nu det Killens för förrätta mm. Hon blev ihjälkörd Och när han okay. träffar Den nya tjejen och de har sex Så dyker hon fram Då dyker hon fram som en gubben i lådan Ja faktiskt Eller ur sängen. Aha. Jag tänker bara Moriart direkt. Do you miss me? Do you miss me? Jaha. <laughs> men då är ju lite med och ligger och pratar. Jaha. Och... Ja, det här är faktiskt en rekommendation. Nina Forever. Är den i japansk? Nej, det är den inte. Nej, <laughs> okay. men Den är väldigt, väldigt bizarr. Den är väldigt uh, bizarr. Men... Nina Forever. Aha. Ja, ja. Direktor Chris Blaine och Ben Blaine. Ja, det sa man ingenting. Comedy, horror och romance. Mm -hmm. 8 av 10 har de fått i alla fall i mig. Oj. Från 2015 är den från. Ja. Den var väl både mysig och. Jag vet inte, jag ska klara den riktigt. Mys mysig såg poster. Vad sa du? Det var ingen snygg poster. Ja, den ser inte jag riktigt nu. Nej, det <laughs> <laughs> Ja, Ja, ja det får vi väl se om det blir något med det. Mhm. Har vi något mer att prata om? Har ni sett Whiplash? Uh, ja. ja. Jag ska faktiskt, uh, jag började se den igår kväll. Eller mm. igår natt skulle jag väl kanske kunna säga. Men, mm. Uh, mm. men somnade för jag kände att jag behövde kolla på den med lite mer klara, pigga ögon och se det i en sittning. Uh, vad tycker mm. ni om den? Superbra. Ja, jag var nog så riktigt. Den var bra men inte riktigt förtjust i den tror jag. Jag blev helt ja, så... tagen av slutscenen överhypar den lite för dig. Ja, men det är bra. Jag behöver peppas upp <laughs> ännu mer för den. Mm. Tror jag. Såg du den för äh, La skulle, eller? Jag gjorde ju faktiskt inte det. Jag, jag såg ju La Land först. Ja, ja, precis. Ja, det gjorde jag. Mm. Mm. Precis. 6 och 10 har jag gett den. För Den var inte helt, helt min film. Jag tror jag har 9 av 10 på den. Mm. Jag tror att personen som rekommenderade den till mig gav den full pott, faktiskt. Mm. Så därför var man ju... Mm. Man har lite sugen på att se den. Ni mm, kan förstå. Men som sagt, jag måste nog vara lite mer vaken uppenbarligen i och med att jag somnade. Ja, du somnade? Ja, ja, ja, ja men det var sent på natten och det var ett dumt beslut att sätta på en film då. Så <laughs> ja, jag tänkte att jag ja får nej, men där får du allt färdigt. Ja, det tänker jag. Mm. Ska vi ta och hoppa vidare till Flickshorts? Ja, det kan vi nog göra. Jag har nog inte några mer filmer som jag behöver nämna. Har du några, Amanda? H Vet Amanda vad flickchart är för något? Ja, det vet jag. Jag är ju mm. tidigare lyssnare av Retroresan och Skitsnack. Där de gjorde, det, ja. eller I alla fall i Skitsnack gjorde jättemycket flickcharts. Mm. Mm. Då får Så du gå det... med nu då. Ja. Eh, och vi kör igång med en gång med duell nummer ett, som är Kick-Ass mot Great Expectations från 98, som inte jag sett. Den får du nog klicka bort då. Då blir det Kick-Ass mot Casino. Hmm. Casino. Mm. Ja. Jag håller nog med Casino ja, är inte dålig men jag väljer nog kickass mm. Men då blir det 2-1 mm. Nästa blir Iron Man 2 Mot Bill and Ted's Excellent Adventure Bill and Ted, lätt Ja det, Den tror jag ju inte Att man ska se om för sig Det tror inte jag heller <laughs> Men jag säger nog den nu också <laughs> Jag, jag säger alls Jag har inte sett någon av dem faktiskt nej okay. men, men Iron Man 2 var ingen höjdare Nej. Uh, happy Feet mot Amelie. Amelie från Montmartre. Ja, oh, Amelie. Uh, plus mm. en på den. Mm. Ja, bra. Nu tänker den. Uh, hoppade <laughs> över den, gjorde den också. Men uh, The Wizard of Oz <laughs> mot Confessions of a Dangerous Mind. Vänta, vilken är Confessions of a Dangerous Mind? Uh, jag vet inte hur jag ska förklara riktigt. Jag klickar bort den. Okay. Wizard of us mot Total Recall. Jag tror inte att man ska säga om Total Recall, men jag tar den. Ja, men den är nog ändå rätt underhållande, tror jag. Mm. Ja, låt oss ta den. Mm. Ja, tycker jag. Eh, School of Rock mot The Sixth Sense. Det var rätt svår. Mm, faktiskt. För det känns ju som att sjätte sinnet, den är nog inte så jättebra egentligen. <laughs> nej, det är ju twisten som gör det och vet man om den så men, kanske inte är lika roligt att se den igen. Nej, var är just... den första av sitt slag? Nej, det var det väl inte, men uh, lite groundbreaking var den också. Den var väl intressant då, men jag, jag tror jag såg den ganska så tidigt, och då var det ju skitläskigt, men mm. Mm. jag, jag, jag tror inte det skolabrockar. Jag tar sjätte sinnet. Oj, jag tar sinnet. nu satte ni mig jag skött jättelångt skött och ja. ut <laughs> Precis. på plankan här. Oh. Det här var besvärligt. Nej, men jag säger sjätte sinnet. Mm -hmm. Okej, okay, Just... så vinner den. Då har vi Braveheart mot Van Helsing. Men det här var ju jättelätt. Braveheart. Är du säker? <laughs> Ganska säker. <laughs> <Jag skojar bara. laughs> ja, det är lätt Braveheart. Ja. ja bra. Eh, School of Rock igen mot eh, The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe. Här vinner Narnia för mig. Nej, jag tycker inte den är bra. Tycker du inte det? Nej. Jag, jag tyckte den var lite småmysig faktiskt. Jag har ju lite rosa skimrande glasögon på mig, känns det som. Så det får bli Narnia. Ja. Men det har ju jag gällande den gamla versionen. Men inte, inte det här. Fast det blir ju Narnia ändå då, bara för det. Ho, Ja. Ho, Nu kör vi två till. Mm. Pans Den vinner. Mot Lethal Weapon. Ja, Pans Labyrinth. Ja. Amanda, du får också säga något. Ja, nej. Vi, jag har Jag har inte sett Pans Labyrinth faktiskt. Men gå vidare oh, på den. Oh, no. Nej, den ligger that på thing. min watchlist. Ja, ah, shit, den ska man se. Mm. Förlåt. Och så tar vi... <laughs> Fast, That Thing You Do, är något som har sett den? Kanske, jag Nej. känner igen den, men... Med Tom Hanks som något band. Nej. <laughs> Nej. Eh, då tar vi Deep Impact mot Back to the Future. Back to the Future. Ja, det ja. får bli den. Ja. Mm. Så. Ja. Är vi klara Ja, det är. Så får vi tacka Björn igen då. Tacka Björn igen för eh, frågan, ja, ja. Som kommer här. Hej Filmpodden och alla lyssnare. Beror Snor här med veckans filmfråga. Vilken kommande film eller tv-serie ser du mest fram emot? Nu har vi redan tackat mm. så du behöver inte tacka igen. Nej. Så, nu får gästen plugga sig själv då. Då har vi gjort det här lite. Ja, det är alltså att jag bara ska ja, säga vart man hittar mig. Och lite, ja. Ja. precis. Ja, jag skrev tidigare för IGN Sverige men finns just nu på loading.se istället. Det Är, där... är en stort va? Ja, jag Eller skulle det skulle jag nu vilja det... säga. Det ja. väldigt, eh, väldigt stor arsenal av eh, ja. Så En väldigt populär sida vad jag har förstått. har inte varit där så länge. Sen så finns jag ju på schamshogen.wordpress.com som då är min lilla spelblogg. Som heter Skämshögen. Mys i julkalender var det. Tack, vad härligt mm. att, att ni tyckte det. Eller att du tyckte ja. det. Jag känner mig klar. Mm. Ja, bra. Ja. Då, oss når ni på filmpodden.se facebook.com filmpodden in och gilla. För där ställer vi frågorna. Mm. Ett filmpodden, ett glarsed och ett PR76 på Twitter. Så har du ja. din Twitter Amanda. Ja men och där heter jag Adnama Nets. Med två E. Får jag säga att de måste gå in och följa det på Instagram också? Där alla fina teckningar ligger ute. Ja. De, de är helt jättefina teckningar. Tack så jättemycket. Mm. Och där heter jag The Chubby Funster istället. Mm. Så, tack och hej. Ja, tack och hej. Hej Hasta la vista, baby.